Її пухкі, контуровані губки обіцяли ніжні-ніжні доторки. А якщо твої пальці від гри на гобої тверді небо коренюки, то ці ніжні обстеження зволожених губок заохотять тебе засунути пальці глибше, туди, де мокріше, де більше жару від дихання. На цьому місці Яків себе стримував гнав уявного фотографа геть і намагався вникнути у те, що йому розповідала Яна. Отже, на запитання, чому вона засмучена, Яна розповіла таку історію. Мовляв, закохалась вона в одного чоловіка, який приходить до неї час від часу під кінець зміни. Закохалася так, що просто жити без нього не може. Думаю про нього день і ніч. «А як же твої Толік і Саша?» – питав Яків. Толік був Яниним офіційним хлопцем, а з Сашою у Яни був оказійний секс. Толік про Сашу не знав, але щось підозрював. Саші про Толіка Яна теж нічого не розказувала і не сподівалася від Саші нічого серйозного. Ну, Саша був іще студентом, і все, що у нього було, це красивеньке личко. Тоді як Толік студентом не був уже давно. Мав тачку і власну квартиру на Либіцькій, де вони з Яною, власне, і мешкали. Тому з Толіком було зрозуміло, що це все дуже серйозно. Але чомусь тягнуло ще й до Саші. І тут бідкалася Яна – з'явилася ця нова любов, яка їй просто знесла голову, аби не сказати чогось непристойного. І як тільки вона, ця любов, з'явилася, їй, Яні, зразу стало зрозуміло, що порівняно з тією новою любов'ю несерйозними ставали і Толік з його бехою і квартирою, і Саша зі студентським квитком і проколотою губою. Коротше, ставало ясно, як день, що вона без того чувака жити не може. Але при тому всьому, казала Яна, він її абсолютно не помічає. І про її почуття їй, здається, навіть не здогадується. А може він такий самий гівнюк, як ці твої толіки Саша? Запитував Яків. Чоловіки всі однакові. Покористається і кине а ти, дурна, страждаєш через нього. Забудь! На що Яна заявляла, що він не такий. Він, взагалі, найкрутіший чувак, якого вона коли-небудь зустрічала. Таке враження, що крутіше не буває. То він олігарх? Питав Яків. А може, великий бізнес кришує? Ні-ні, він, ну, цей... Ну, він, короче, цим, як його? Ну, не важно, чим він там займається, я сама точно не знаю, але він і не олігарх, і не бандит. Він творча особистість. Творча особистість? Дивувався Яків. Та забудьте його з тими творчими особистостями ні грошей, ні сім'ї. Їм вітер в голові літає, по собі знаю». Але Яна відмовлялася в це вірити і казала, що її коханий не такий. Він справжній чоловік, яких мало. Просто треба знайти до нього творчий підхід. А як це зробити, Яна не знала. Тому й розказує всю цю тему Якову, бо він теж творча особистість і якось їхньому зближенню, може, посприяє.